Полонений. Пощо робити з нього печерного чоловіка? Ось такий Дід Мороз під підсесвітньою ялинку людства. На якесь індійське село упав у ламок Боліда. В Єгейському морі потонуло судно за легалами. Іспанському прем'єр-міністру набридло бути прем'єр-міністром. От якби й нашому вже набридло. Та ж ні, він не тільки націлився в президенти. Він вже став єдиним кандидатом від влади. Бо влада як влада забезпечує собі наступний етап своїх реінкарнацій. Опозиція протестує, їй не дають слова. Вона вимагає і, вичерпавши всі аргументи і засоби, блокує трибуну, зриває засідання, вмикає на повну потужність сирени і клаксони. Навіть ночує в сесійній залі, спить на бойовому посту під трибуною. Крик, галас, зламані шиї мікрофонів у парламенті, як у селі мандрики, з незавершеної повісті Гоголя. страшний кабан, тріскатня й рознагласяться. Прериваємо її візгіванім і бранью. Несамовитий шум, рев і завивання. Фонограма нашої дійсності. Голова тріщить. На сонці протоновий спалах. «Де ж твій віртуальний літак?» – питають тінеджера. «Чого він не прилітає?» Мабуть, захопили віртуальні терористи. Похмуро відповідає він. 2004 рік. Рік зеленої мавпи. Вона сидить на пальмі, мерцалова і їсть банани. Три роки, день у день, я записував це нове століття. Досить. Не хочу, щоб моє біополо було як решето. Все в дірках і пробоїнах. Та й, власне, нічого нового. Це той самий прескурант кошмарів. хіба що в кубі, і квадраті. Якщо раніше одна ракета влучала в одні бровари, то тепер вже один за одним вибухають склади боєприпасів. Якщо досі літаки розбивалися поодинці, то тепер уже два в Росії. І вилетіли, і розбилися санхронно. Якщо позаторік був один теракт на острові Валі, то недавно вже три поспіль на курортах у Єгипті. Якщо і раніше пускали поїзди пітукист, то тепер уже загрожують Франції по всій мережі її залізниць. Світ входить у фазу безвиходів. Війни Іраку не видно кінця. Ще кілька наших миротворців загинули. Хто в бою над ріками вавилонськими, хто підірвався на фугасі, кого підстрелили із засідки. Бог війни вже навіть не загинає пальців. І голови. Голови, голови, голови, як з якоїсь всесвітньої плахи. Щодня їх комусь стинають або погрожують, що зітнуть. То британцю, то американцю, то двом французам. То біля метро в Москві вибухом відкинуло голову Чученки. То в Іраку зразу 12 обезголовлених непальців. То дві італійки, дві сімони з чорними мішками на головах. Спочатку хоч якось реагували на всі жахи, а тепер вже збилися з віку. Звикли й адаптувалися, критична маса катастроф заклинює до неможливості їх сприймати. В Іраку, навіть бізнес, скажуть, такий з'явився компакт диски із сценами страти заручників, фільми жахів не бридли. порно приїлося, всілякі збочення теж, чим ще підігріти холодну чукров людства. Розуміють найджера одягти навушники і слухати голоси природи. Під Новий рік дружина подарувала мені мобільник з музичним сигналом. І тепер час від часу, то Реодор кличе мене в бій. Зима. Сніг. Снилося, що на мене упав кінь з балкона. Чи варто витрачати своє життя на життя не своє? Люблю цю жінку і хочу бути щасливим. Тоні Блер визнав, що зброї масового знищення і раку не було. Але там уже громадянська війна. Так, що масове знищення буде. В Америці відбувся конкурс на швидкісне поїдання В Індії обвалився гірський тунель. У нас на півдні пролетів смерч. Підіймав у повітря трактори і вивертав з корінням дерева. Майже як у меркеса Ремедіос. Прекрасно. Підняли якусь бабу в городі і перекинули на сусідський сарай. Три місяці наче вітром здуло. Не щувся, як уже й весна. Путін вдруге балатується в президенти. Клінтон їздить по світу. Презентує свою книжку. Наш президент відбув з державним візитом до Султана Брунею. Я зрозумів, я не маю рації. Чому люди повинні все пам'ятати? Про все думати, якщо я сам уже не витримую. Треба зайнятися автотренінгом. Стати або спокійним до цинізму, як лев інвертований на постелі, Або абстрагуватися від усього, як мій друг у Каліфорнії. Циніка з мене не вийде, а спокійнішим я став. Не цілком правда, але намагаюсь. Не завжди вдається, все щось дістає. У Москві в день усіх закоханих обвалився розважальний центр «Трансфаль». З дитинства пам'ятаємо. Трансвааль, та ти весь в огні. А тепер це все лише квапарк. Сталево-скляна бетонна конструкція, щоб валилася на голову молоді, яка пурхала там на козанах, поняття не маючи ні про англобурську війну, ні про апартеїд. Там кров лилася, там боролися за свободу. Нельсін Мандела сидів 27 років, а їм розважальний центр. Ну, назвали б Цизикама. У Південній Африці є такий парк. Або Лімпопо, річка така є. Але ж ні. Трансфааль красиве слово. Може їм, що трансфааль, що трансфестит профанація чужих трагедій, навіть на рівні слів. У Києві одна фірма називається Граль. Знову тебе втягнуло, каже дружина. Знову реагуєш на все на світі. Воно тобі треба? Так можна збожеволіти. Можна. Може я вже і збожеволів, а може і навпаки, нормальніший від нормальних. Просто у мене більше сигнальних лампочок у голові. Специфіка українського божевілля сказала дружина. За всіх скажу, за всіх переболію. Тільки на себе не вистачено. Чую її возеньки про холодні долоні на своєму лобі. У неї, мабуть, є якісь екстрасенсорні здібності. От вона трукнулася і як рукою зняло. Але, але. Знову налітають події. Не встигаю записувати. А обіцяв, що у своєму житті матимеш місце для свого життя, докоряє дружина. Життя світу – це теж і моє життя, виправдовуюсь я. 11 березня рванула на Злізниці в Іспанії. Нечуваний теракт. Люди їхали на роботу. Рано вранці, ще, може, хтось і дрімав. І раптом вибух. Рознесло вагони, скинуло з рейок. Під насипом кривава Нісево. Двісті загиблих, понад тисячу поранених. По світу поминальні служби. Іспанія день скорботи. Іспанський прем'єр сказав, що треба знищити тероризм у зародку. Буш закликав боротися з глобальним тероризмом. То він глобальний, чи він у зародку? Думаю, що й не глобальний, і не в зародку. В геометричній прогресії. «Ти можеш про інше?» – спитала дружина. «Можу». В день виборів президента Росії у Москві згорів менеш. У центрі Багдада обстріляно два готелі. «А зовсім про інше?» Тепер зовсім іншого не буває. «Ні, буває», – сказала дружина. У московському зоопарку народилося тигриня з блакитними очима. У Варшаві, в Королівському замку, виставка «Ребранта». А в якомусь містечку в Італії прийняли закон про гуманне ставлення до тварин. Забороняється кидати живих лобстерів у киплячу воду. І навіть собачу будочку треба ставити в екологічно чистому місці. Мені завжди хочеться торкнути губами шовкову дужку її брови. Ось уже й рік з початку війни в Іраку. Затягнувся блицкриг. Американці протестують, виходять на демонстрації. Викарбували перед білим домом портрет Буша з фотографій загиблих американських солдатів. Їх уже 706. А сьогодні на благовіщення, коли Бог благословляє все живе на землі, вже й нам прийшла неблаговість. Вчора ще запевняли, що наші миротворці участі в бойових діях не беруть. А сьогодні вже перший вбитий в бою.